Там нікого не було. Зате Велінгу чеклував біля човнів Мики Чур у брелі і чорному фартусі поверх тільняшки. Гостро запахло фарбою. «Добрий день, Михайло Степановичу привітався». Він повернувся, і на його обличчі спочатку промайнуло здивування, потім зажура. Столяр кивнув. «Не знайшли, видать». Скрушно похитав головою, розминаючи шахтарську. А мені він сьогодні приснився. Напевне думали про нього? Думав, звичайно. У самого троє онуків. Сів на березову колодку, розмірковував. Якщо досі не об'явився, діло швах. Подзвонити і тиждень десь ховатися, це треба мати залізне серце. Ніяк не доберу. Чи він узлився на батьків, чи... І, не доказавши, махнув рукою. — Ви ще довго працюватимете? — Сьогодні до шостої години. Микитюр сторожко зокнув на мене, але стримався промовчив. Я не збирався йому нічого пояснювати. Радутний не спізнюється ніколи. Павло — акуратист. Він кахикнув, наче остаточно ствердив свою характеристику. Через два дні їде на республіканські змагання. А хто вам сказав, що Руслан дзвонив додому? Столяр, як підносив цигарку до губів, так і застигла вона в його руці на півдорозі. Він сторопіло звів остріжкуваті брови. Не, не пам'ятаю, ібо від когось чув, розгублено промимрив, затинаючись. Гаразд, гаразд, заспокоїв його і не сказав, що незабаром нам знову доведеться зустрітися. Піду, трохи погуляю. Навмисне не попередив Микитюра залишатися на місці, щоб не тривожився. Нехай ніхто передчасно не тривожиться. Я сів на причалі, поглядав то на алею, щоб не прогавити радутного, то на той берег лиману. Прихожих на набережній обмаль Був рибалки І серед них я швидко відшукав кнехта Який здалеку був схожий На смугастий ящик Поставлений на парапет Про що думав боцман Лило? А може він і не боцман? Хтось вигадав Як і прізвисько кнехт І воно пристало Мавреп'ях Втім головне щоб до 16.00 він нікуди не двинув Треба було раніше зустрітися з ним Он Пушкінська Десь там жив кнехт І щодня їздив по ній мопедом ловити рибу У воротах водної станції з'явився табурчак Вчасно прийшов Хоч погодився і неохоче Я розумів Після недавнього викриття почувався він кепсько і знову бачити мене йому не хотілося, але то дрібниці, порівняно з тим, що його чекало попереду. «Табурчак!» — я замахав рукою. «Табурчак!» — помітив. Наближався насуплений, невдоволений. Зупинився коло мене. Він у червиках з латуними накладками на носках. Взув, бо сподівався... Що найгірше вже позаду. Як він помилявся, я подумав, скоро все стане на свої місця, і добре, що нема тут його дружини. Вадим Іванович сів, підібравши ноги. Від нього несло пивом і таранькою. Уникав мого погляду. Я не звертав уваги на його поганий настрій. Як там Валентина Гнатівна? Пішла. Протягло відповів. «Куди?» «Мені чомусь далося, покинула його?» «У морг. Її усе вважається, що той хлопчина, Руслан, тільки вона не впізнала», – пояснив. «Хай переконається. Вже не сила її вмовляти. Швидше б усе скінчилося. У нього справді вигляд людини, яка багато пережила». На одутлому обличчі байдужість, втома в очах безнадія. Уже познайомили свою дружину з матір'ю. Ні, пізніше. Обхопив коліно, щепленим руками, заколихався, на маятник. Дарма. Саме зараз їй потрібна підтримка, м'яко зауважив. Я впевнений, що Ярина Григорівна нічого їй не розкаже. Вона теж хоче зберегти вашу сім'ю. Тобурчак недоброзичливо озиркнув на мене. А вже ж дякувати мені за розкриття його походеньок він не збирався. До причалу пливла яхта. На носі, на тлі паруса стояла струнка, засмагла дівчина. Віддалік вона здавалася дивним малюнком. Тільки соняшниковим волоссям бався вітерець. Гарно. Так захопився що й не помітив, коли прийшов радутний. Випадково кинув оком на вікно тренерської кімнати, а там його чернява голова. — Почекайте мене тут, — сказав табурчаку і кивнув на його ноги. — А вас підвів подарунок Шулешко. — Як підвів? — не второпав інженер, мимоволі намагаючись прикрити свої туфлі холошами, наче сором'язлива дівчина подолом сукні коліна. Я їх помітив, коли вперше прийшов до продавщиці, не без задоволення сказав. Стояли під рішовкою. Отож, Вадим Івановичу спочатку я заочно познайомився з вами через туфлі. А ви є хідна людина, неприязно зазначив табурчак, дістаючи сигарети.